найсприятливішого результату. Розумієш, знову втрутилася сараю. Люди з поламаними долями будують своє життя на речах, які видаються їм добрими, але це ані сповнить їх добром, ані звільнить. Вони залежні від влади, чи радше ілюзії безпеки, яку пропонує влада. Коли трапляється непередбачуване, ці самі люди відвертаються від удаваної влади, які вони так довіряли. У своєму розчаруванні вони або схиляються переді мною, або зміцнюються в своїй незалежності. Якби ти тільки міг бачити, чим це закінчується, і що ми мали б за абсолютного панування людської волі, ти одразу все зрозумів би. Одного дня ти таки зрозумієш. Але якою ціною розпачливо вигукнув мак. Тільки подумайте про ціну. Скільки болю, страждань, скільки усього жахливого та злого. Він на мить зупинився і подивився на стіл. Чого це коштувало вам? Хіба воно того варте? Так, радісно пролунала однодушна відповідь. Як ви можете таке казати, не подумавши, бовкнув мак? Звучить так, наче мета виправдовує засоби. Невже ви підете на все, аби тільки досягти бажаного? навіть якщо це коштуватиме мільярдів життів. Маккензі, це знову був голос тата, м'який і ніжний. Ти справді ще не розумієш. Ти намагаєшся осягнути світ, у якому живеш, виходячи з невеличкої та неповної картини реальності. Це те саме, що дивитися на парад через крихітну щелину болю, образ, егоцентризму, та влади, і водночас вірити, що ти самотній і нікому не потрібний. Це всемогутня брехня. Ти дивишся на білі смерть, як на абсолютне зло, а на Бога, як на абсолютного зрадника або, можливо, того, хто взагалі не викликає довіри. Ти диктуєш умови, оцінюєш мої вчинки і визнаєш мене винним. Твоя основна помилка, Маккензі, полягає в тому, що ти не вважаєш мене... Добрим, якби ти усвідомлював, що я благий, що всі результати і процеси окремо взятих життів пройняті моєю добротою, ти б довіряв мені, навіть не розуміючи до кінця те, що я роблю. Але ти цього не усвідомлюєш. Не усвідомлюю? запитав Мак, проте це було схоже не на запитання, а на констатацію факту. І він це чудово розумів. Інші, здається, теж це розуміли, через що деякий час ніхто не промовив ані слова. Тишу порушила сараю. Макензі, ти не можеш виробити довіру, як, власне, є смирення. Вони або є, або їх немає. Довіра – це плід взаємин, завдяки яким ти знаєш, що тебе люблять. Ти не можеш довіряти мені тільки тому, що не віриш у мою любов? Знову запала тиша. Потім мак, Подивившись на тата, Видушив із себе. Я не знаю, Як усе змінити. Якщо самотужки, То не зміниш. Проте разом ми станемо Свідками разючих змін. Тепер я хочу, Щоб ти був поруч І зрозумів, Що справжні стосунки це не вистава, і тобі не обов'язково мені догоджати. Я не причепа, є не дрібне божество, яке наполягає на виконанні своїх правил. Я добра і бажаю тобі тільки найкращого. Ти ніколи не одержиш це шляхом примусу, осуду чи звинувачення, а лише завдяки, любові. Сараю встала за столу. Якщо хочеш, можеш піти і допомогти мені в саду. Потрібно дещо завершити до завтрашнього свята. Гадаю, ми зможемо продовжити нашу розмову там. Підеш зі мною?» Звісно. Відгукнувся Мак і також підвівся. Останнє зауваження. Кинув він, озирнувшись. «Я не можу уявити жодної мети, яка б це виправдовувала. Маккензі, тато...» обійшла навколо столу, щоб його обійняти. «Ми не виправдовуємо, ми викупляємо!» Колись давно в далекому-далекому саду. Навіть якби ми знайшли ще один Едемський сад... Ми не змогли б ані насолодитися ним повністю, ані залишитися в ньому назавжди Генрі Вандайк. Мак щосилю намагався не відставати від сараю, коли вони йшли вздовж стежки поміж рядами смирек. Іти за такою істотою було все одно, що нас доганяти сонячний промінь. Здавалося, крізь неї проходить світло. Створювалося враження що вона присутня одночасно в багатьох місцях. Природа Сараю була радше ефірною, сповненою живих тіней, різноманітних відтінків кольору та руху. Не дивно, що багатьом людям ніяково спілкуватися з нею спало на думку Макові. Вона явно не стих, чиї вчинки можна передбачити. Мак докладав максимум зусиль щоб не зійти зі стежки. Він побачив дивовижний сад зі смиреками і фруктовими деревами розбитий на ділянки, не більше акра. Невідомо чому, але Мак очікував побачити ідеально впорядкований сад в англійському стилі. Проте все мало зовсім інший вигляд. Кольори були хаотичними. Очі даремно намагалися виявити хоч якусь закономірність, у шаленій неповазі до порядку. Поміж навмання насіяних овочів і трава, які мак бачив у перше в житті, можна було побачити сліпучі яскраві бризки квіттів. Сад був бентежним, вражаючим, неймовірно гарним. Якщо дивитися згори, можна побачити фрактал, задоволено мовила сараю, обернувшись через плече. Е, «Що?» – розсіяно перепитав мак. Його розум намагався осмислити силу, силену порухів, різноманітних відтінків, і з кожним кроком візерунок, який він начебто починав розуміти, змінювався, набуваючи нової, неповторної форми. Фрактал мається на увазі проста і впорядкована річ, яка насправді складається з багатьох однакових фрагментів. Немає значення якого розміру, що повторюється незчисленну кількість разів. Фрактал це безкінечно складна структура. Вони в мене всюди, бо я їх дуже люблю. А здається, начебто тут суцільний безлад пробурмотів Мак собі підніс. Сараю зупинилася і озирнулася до мака із сяючим обличчям. «Дякую, мако! Який комплімент!» Вона знову обвела поглядом сад. «Це саме те, що ти думаєш, тобто суцільний безлад». Але вона так само сяючи знову подивилася на мака. «Цей безлад? Фрактальний?» Сараю підійшла до якоїсь трави, зірвала з неї кілька верхівок і повернулася до мака. «Ось, – мовила вона – Її голос був схожий на музику. «Тато за сніданком не жартувала. Раджу пожувати цю зелень кілька хвилин. Вона зупинить природний рух городини, якої ти переїв. Ти, мабуть, розумієш, що я маю на увазі?» Мак усміхнувся, узяв листя і почав жувати. «Так, але ці овочі були такими смачними, у животі в нього вже починало трохи бурчати. Це зменшило приголомшливе враження від буяння зелені навколо. Смак зірваного листя виявився приємним, схожим на м'яту та якісь інші спеції. Хоча він не міг пригадати, як точно вони називаються. Поки вони йшли, бурчати в животі стало менше. І мака розслабився, усвідомивши, що до цього часу занадто напружувався. Він мовчки йшов за сараю, але швидко зрозумів, що його неабияк відволікають сліпучі кольори, фіолетові та яскраво червоні, помаранчеві й в відтінку шартрези, змішані з платиною й фуксією, а також незліченні, зелені й коричневі барви. Запах стояв приголомшливий і п'янкий. Сараю, здавалося, була зосереджена на виконанні конкретного завдання. Вона могла промайнути повз нього, немов грайливий вітер, що, власне, підтверджувало її ім'я. Тому Мак ніяк не міг зрозуміти, в який бік він дме. Іти за нею виявилося непросто. Це нагадало йому те, як він частенько поспішає за Нен у торговельному центрі. Сараю йшла садом, Зриваючи різноманітні трави і квіти, які вона одразу доручала нести маку. На швидкоруч зібраний букет дедалі більшав, перетворившись на джерело ні на що не схожих пікантних запахів. Аромат був такий густий, що він майже відчував його на смак. Готовий букет вони занесли до невеличкої садової комірчини, схованої в заростях лози, та як здалося макові справжніх бур'янів. Саме тому він раніше її не помітив. «Одну справу зроблено», заявила сараю. «Залишилася ще одна». І вона видала Макові невеличку лопату, граблі серп, пару рукавичок і випливла назовні, попрямувавши геть зовсім зарослою стежиною, яка, здавалося, вела до найвіддаленішої частини саду. Час від часу сараю уповільнювала ходу, щоб торкнутися якоїсь рослини чи квітки, без перестанку наспівуючи мелодію, що так свалювала мака перед вечерею. Він слухняно простував за нею, намагаючись не випустити її з поля зору та роззираючись водночас на всібіч. В руках доводилося тримати всі інструменти, які він мав честь одержати. Коли сараю зупинилася, Мак ледь не збив її з ніг, бо замилувався навколишньою красою. Якимось дивом вона встигла переодягнутися в робочий одяг. На ній були джинси з візерунками, робоча сорочка та рукавиці. Вони досягли цієї частини саду, де були фруктові дерева. Мак і сараю стояли на галявині, огороджені із трьох сторін персиками і вишнями. Посередині майоріли зарості кущів із пурпуровим і жовтим цвітом. Від їхнього вигляду в мака просто захопило подих. Маккензі, Сараю, показала на зарості неймовірної краси. Мені потрібна допомога, щоб розчистити всю цю ділянку. Я маю намір завтра посадити тут щось особливе, а тому нам потрібно все як слід. «Підготувати». Вона подивилася на мака і потягнулася по серп. «Ти серйозно? Кощи такі гарні, що й у такому місці!» – вигукнув він, але сараю здавалося, його не чула. Без подальших пояснень вона обернулася і почала знищувати мальовничу виставку квітів. Вона зрізала все, не докладаючи на перший погляд жодних зусиль. Мак, плечима, натягнув рукавички і почав граблями згрибати в купу зрізані стебла й гілки. Робити це, як виявилося, було непросто. Можливо, для неї така праця була звичною, але для нього це було пекельним випробуванням. За якісь 20 хвилин усі рослини були зрізані під корінь, а ділянка перетворилася на справжню рану в тілі саду. В руках у Мака було чимало подряпин від гілок, які він скрібав. Він геть захекався з тож зрадів, коли нарешті випробування залишилося позаду. Сараю стало посеред галявини та подивилася на результати їхньої праці. «Тобі хіба не весело?» – запитала вона. «Траплялося мені переживати і більш веселощі», – поглазував мак. О, Маккензі, якби ти тільки знав, важлива не сама робота, а її мета. І вона усміхнулася. Це єдине, що мене насправді цікавить. Мак сперся на граблі, кинув погляд на сад, потім на свої подряпані руки. Е, Сарайо, я знаю, що ви творець. Але хіба не видали життя утруйним рослинам, кропиві й комарам? Маккензі, відповіла Сараю, яка, здавалося, рухалася в тандемі з вітром. Створена істота може користуватися лише тим, що вже існує, на свій розсуд, формуючи з нього щось інше. Отже, ви хочете сказати, що ви... «Створили все навколо, включно з тим, що здається шкідливим», завершило речення сараю. «Але коли творили, ми творили добро, бо це єдиний можливий спосіб, у який ми існуємо». Вона ледь не присіла в реверансі перед тим, як повернутися до роботи. «Ха! Чому тоді?» – мовив мак, незадоволений відповіддю. «Стільки добра!» Перетворилася на зло, цього разу сараю на якусь мить замислилася. Ви, люди, такі незначні у власних очах. Ви взагалі не бачите свого місця посеред творіння. Убравши шлях спустошливої незалежності, ви не усвідомлюєте, що тягнете творіння разом із собою. Вона похитала головою і в чагарнику неподалік тихо зітхнув вітер. Сумно, але це не може тривати вічно. Кілька хвилин вони мовчали. Мак тим часом роздивлявся різноманітні рослини, які можна було бачити з галявини. А в цьому саду є отруйні рослини, поцікавився він. Звісно, вигукнула сараю, деякі з них – Мої улюблені. Серед них є такі, яких навіть небезпечно торкатися, як, наприклад, ось ця. Вона торкнулася найближчого куща і відламала від нього суху на вигляд гілку, на якій було лише кілька крихітних листочків, потім простягнула гілку макові, але він підняв руки, щоб випадково її не торкнутися. Сараю розсміялася. Я тут, Мако, Інколи торкатися отруйних рослин безпечно, інколи це потрібно робити з обачністю. Саме в цьому полягає диво і захоплення відкриття, складова того, що ви називаєте наукою. Виявити та розпізнати, що ми для вас приховали. З якою метою поцікавився мак? А чому діти так полюбляють грати в хованки? Запитаю будь-кого хто охоплений пристрастю, досліджувати, відкривати і творити. Рішення приховати від вас стільки дива, це вияв любові, дар, що полягає в самому процесі життя. Мак обережно простягнув руку і взяв отруйну рослину. Якби ви не сказали, що торкатися її безпечно, вона б мене вжалила. Звичайно, але коли зробити таке, пропоную тобі я – це зовсім інша річ. Для будь-якої створеної істоти автономія – це безглуздя. Свобода передбачає довіру та покору в межах взаємин любові. Тому якщо ти не чуєш мого голосу, краще не поспішати і спробувати зрозуміти природу рослини. «Навіщо а взагалі створювати отруйні рослини?» – збитав мак, віддаючи гілку. І з твого запитання випливає, що отрута – це погано, що таке творіння позбавлене сенсу. Чимало так званих шкідливих рослин, як, наприклад, ця, мають неймовірні цілющі властивості, або ж за умови поєднання із чимось іншим стають у пригоді для найдивніших речей. Люди полюбляють проголошувати щось добрим чи поганим, не розуміючись на цьому, коротка перерва, яка, напевно, була влаштована заради мака, завершилася, і сараю вручили йому невеличку лопату, а сама взяла граблі. Щоб належно підготувати ґрунт, потрібно викопати коріння всіх чудових рослин, які тут колись росли. Це складна робота, але виконати її необхідно. Треба, щоб старого коріння не залишилося, щоб воно не змогло прорости і зашкодити насінню, яке ми кинемо в землю. Добре, пробормотів Мак, опускаючись на коліна посеред тільки-но почищеної тілянки. Сараю вміло занурювало руку в землю, відшуковувало там кінці коріння і без жодних зусиль витягувало їх на поверхню. Найкоротші корінці вона залишала Макові, який викопував їх лопаткою. Тоді вони струшували з коріння землю і кидали його на купу. «Я спалю це пізніше», – пояснила Сараю. «Ви сказали, що люди проголошують щось добрим чи поганим, насправді не розуміючись на цьому», – нагадав Мак, струшуючи землю із корінця. «Так, я мала на увазі». «Дерево пізнання добра і зла?» «Дерево пізнання добра і зла?» – перепитав мак. «Саме так?» – ствердила вона, не припиняючи роботи. «Тепер ти розумієш, чому пліти з цього дерева виявився таким руйнівним для вас?» «Ніколи про це не розмірковував», – сказав мак, заінтригований розмовою. «І що колись насправді був сад?» Я маю на увазі едемський сад і все таке. Звичайно, я ж казала, що полюбляю садівництво. Комусь це точно буде незрозуміло. Чимало людей вважає, що це міф. Така помилка не смертельна. Чутки про славу часто ховаються в тому, що, на думку багатьох, є міфами і казками. У мене є кілька друзів яким це точно не сподобається, зуважив мак, намагаючись упоратися з особливо впертою рослиною. Ну, та і що? Мені особисто це подобається. Дивно, визнав мак із дещо саркастичною посмішкою. Він купнув трохи глибше і вільною рукою витягнув коріння. А про дерево добра і зла можеш розповісти? Саме про це ми говорили під час сніданку, відповіла вона. Але дозволь спочатку запитати, коли з тобою щось трапляється, як ти визначаєш, добре це чи погано? На якусь мить мак замислився. Я про це насправді не думав. Ризикну добрим назвати те, що мені подобається, надає мені відчуття безпеки чи задоволення. Злим навпаки – Назву те, що приносить біль або коштує більше, ніж я бажаю. Досить суб'єктивно чи не так? Мабуть. Наскільки ти впевнений у своїй здатності відрізняти добро від зла? Якщо відверто, відповів мак. Мій гнів здається мені виправданим, коли хтось становить загрозу моєму добру, на яке, на мою думку, я заслуговую. Не впевнений, що, окрім думки інших, в мене є достатнє логічне підґрунтя для розділення добра та зла. Він зупинився, щоб перевести потих. Усе здається егоїстичним і егоцентричним. Навіть якщо подивитися в минуле, то там також навряд чи знайдеться щось обнадійливе. Деякі речі, задумані як добро, виявилися руйнівними, а те, що на перший погляд, видавалося злим. Мак вагався, не знаючи, як висловити думку, але сараю його перервала. Виходить, ти сам визначаєш, що добро, а що зло, ти стаєш суддею. І те, що ти називаєш добром, змінюється під впливом часу й обставин. А що найгірше, вас мільйони, і кожен вирішує, що добро, а що зло. Відповідно, коли твоє добро і твоє зло перетинаються з добром і злом сусіда, трапляються суперечки, навіть війни, усі кольори, якими мінилася сараю, потемнішали, поки вона говорила, чорний і сірий змішалися, кидаючи тінь на райдужні відтінки. Отже, якщо насправді не існує абсолютного добра, тоді в тебе немає ніяких підстав судити. Це все просто слова, і кожен може легко замінити слово «добро» на слово «зло». «Зрозуміло, в чому проблема?» – погодився Мак. «Проблема?» – зірвалося з вуст сараю, яка підвелася і подивилася йому в очі. Вона була сповнена обуренням, втім Мак бачив, що воно Неспрямоване на нього особисто. Це точно. Рішення з'їсти пліти з того дерева розділило всесвіт, відокремило духовне від фізичного. Вони померли і своїм останнім подихом відкинули самого Бога. Хіба це не трагедія? Під час цієї палкої промови Сараю повільно піднялася над землею, потім опустилася. Її голос стишився до шепоту, але звучав досить виразно. «Це був день великого суму!» Вони мовчали хвилин десять, продовжуючи працювати. Поки мак відкопував коріння і кидав на купу, його розум напружено намагався усвідомити значення почутого. Нарешті він знову порушив тишу. «Тепер я розумію», – визнав мак, – Глибоко зітхнувши, масу, сил та енергії витрачаю на здобуття того, що вважаю добром. Наприклад, фінансової незалежності, здоров'я, пенсії тощо. Не менше енергії та хвилювань збирає страх перед тим, що вважаю злом. «Влучно сказано», – тихо мовило Сараю, – «запам'ятай, незалежність дає можливість вам». «Грати в Бога? Ось чому частина тебе не хоче мене бачити. Щоб укласти власний список добра та зла, ми вам не потрібні. Проте якщо у вас з'явиться хоча б найменше бажання позбутися божевільної пристрасті до незалежності, без нас не обійтися? Чи є хоч якийсь спосіб це виправити?» – запитав мак. «Слід?» Відмовитися від права самим вирішувати, що добро, а що зло. Ці ліки не просто проковтнути, обравши життя в мені, аби довіритися мені і навчитися перебувати в моїй благодаті, потрібно мене добре знати. Сараю обернулося до мака, принаймні так йому здалося. Маккензі, так само як слово темрява. Означає відсутність світла або слово «смерть», відсутність життя. Зло – це слово, яке ми вживаємо для позначення відсутності добра. Темряву можна зрозуміти лише в контексті світла, а зло – лише в контексті добра. Насправді, окремо вони не існують, оскільки я – світло є добро. Я також любов, і в мені немає темряви. Отже, любов і добро таки існують. Однак, віддаляючись від мене, ви занурюєтесь у темряву, проголошуючи незалежність. Ви підпадаєте під владу зла, адже без мене ви все приймаєте на себе. А це смерть, оскільки ви віддалилися від мене, тобто від Самого життя? Неймовірно! вигукнув Мак. Це справді допомагає, але я також розумію, що відмовитися від власної незалежності буде непросто це ж означає, що, наприклад, добром може бути виявлений рак або втрата прибутків, чи навіть і життя підхопило сараю. Так, але скажіть, це людині, в якої виявили рак або батькові чию доньку, замордували, випили в мак саркастичніше, ніж сам того хотів. О, Макензі, невже ти думаєш, що ми про них забули? спробувала переконати його Сараю. Кожен із них у центрі іншої, ще не розказаної історії. Але. Мак, ледь стримуючись, устромив лопатку в твердий ґрунт. «Хіба в місі не було права на захист?» «Ні, Маку. Дитину захищено тому, що її люблять, а не тому, що в неї є право на захист». Ці слова змусили його завмерти. Здавалося, вони якимось дивним чином перевернули весь світ. А він намагався віднайти під ногами твердь. Не могло ж такого бути, щоб він не мав жодних прав, на які можна спертися. А як тоді щодо права? Права з'являються у тих, хто вижив. Щоб їм не докладати зусиль до справжніх стосунків, втрутилася вона. Але якщо я відмовлюся від права, тоді почнеш пізнавати... «Дивовижне! Є захопливе життя в мені?» Знову перебила вона. Мак не міг приховати свого збентеження і запитав голосніше, «Хіба в мене немає права? Хочеш завершити речення, щоб тебе не перебивали? Ні, у тебе немає права. Але поки ти вважатимеш, що воно є, Ратуватиметься щоразу, коли тебе переб'ють, навіть якщо це сам Господь Бог. Мак був спантеличений. Він дивився на неї та не знав, сміятися чи обурюватися. Сараю усміхнулася. Макензі, Ісус не претендував ні на які права. Він сам вирішив стати слугою і мати близькі стосунки з татом. Він відмовився від усього та своїм залежним життям, відчинив двері, аби ви могли бути настільки вільними, щоб уже не згадувати про якісь права. У цей момент на стежці з'явилася тато з двома паперовими пакетами в руках, радо всміхаючись. «Мені здається, ви чудово порозмовляли!» Вона Підморнула Макові. Як найкраще, вигукнула сараю. І знаєш що? Він сказав, що у нашому саду суцільний безлот. Хіба це не прекрасно? Вони обидві усміхалися Макові, який ще не впевнився, що його не розіграють. Гнів трохи вщух, проте обличчя його ще палало. Жінки, здається, не звертали на це Жодної уваги. Сараю потягнулася і поцілувала тата в щоку. «Ти маєш гарне відчуття часу?» Макензі зробив усе, що я від нього хотіла. Вона повернулася до нього. «Ти неймовірний! Дякую за допомогу!» «Я ж майже нічого не зробив», – здивувався Мак. «Тільки подивіться на цей безлад. Він...» Обвів поглядом сад. Насправді він гарний, і в кожній рослині я бачу тебе, Сараю. Незважаючи на те, що тут ще багато роботи, у мене таке враження, ніби я вдома. Жінки перезернулися й усміхнулися. Сараю підійшла ближче до мака, ніби порушуючи його особистий простір. Так і повинно бути, бо цей сад... Твоя душа, ти сам є цим безладом. Ми усі разом працюємо в твоїй душі. Вона така дика, чудова і безупинна у своєму зростанні. Тобі вона здається невпорядкованою. Але я особисто бачу в ній ідеальні форми, що з'являються і живуть, як справжній фрактал. Від цих слів мак ледь не втратив самовладання. Він знову подивився на сад. Його сад, який, будучи неймовірно гарним, надзвичайним, утворював собою суцільний хаос. Сараю любила цей безлад. Тут навіть перебувала тато. Осягнути все це було складно. І він знову мусив стримувати емоції, що збиралися вирватися назовні. «Маккензі, якщо не заперечуєш, Ісус...» Хотів би з тобою прогулятися. Я спакувала вам у дорогу обід, якщо ви зголоднієте. Чекаю вас на чай. І не раніше. Поки мак брав пакети з їжею, сараю поцілувала його в щоку та зникла. Як? Він, власне кажучи, і не помітив. Наче вітер, зауважив він, спостерігаючи за рухом рослин, які в повазі схилялися на її шляху. Коли він знову обернувся до тата, вона теж уже зникла. Отож він попрямував до майстерні, де на нього чекав Ісус. Здавалося, у них була призначена зустріч. Кул'янка по воді. Цей світ новий, нові простори, Поглянь, належить він тобі. Цей світ новий крізь хвилі в морі видніться у дилені дев'ят вілкок. Ісус щойно відшліфував останній кут схожого на трону ящика, що стояв на столі в майстерні, провів пальцями по гладесенькому краю, задоволено кивнув і відклав у бік наш дачний папір. Він стояв на порозі та струшував тирсу з джинсів і сорочки, поки мак до нього наближався. «О, привіт, маку! Я щойно впорався з роботою на завтра. Може, пройдемося?» Мак одразу пригадав їхню останню прогулянку під зорями. І з задоволенням, відповів він, чому ви всі так наголошуєте на завтрашньому дні? Для тебе це буде великий день. Заради нього ти, власне, тут ходімо, мерщій. На тому березі озера є особливе місце. Я хочу тобі його показати. Звідти відкривається. «Дивовижний краєвид, але це важко описати словами. Звідти можна навіть верхівки найвищих гір побачити». Звучить непогано, із ентузіазмом відгукнувся мак. «Наш обід уже в тебе, отож вирушаємо. Замість того, щоб обійти озеро з якогось боку стежинкою, що мало там бути, як уявляв мак». Вони попрямували до причалу. День випав чудовий, сонце гріло та не пекло. Повівав свіжий, духмяний вітерець. Він пестив їхні обличчя. Мак гадав, що вони візьмуть одне з каноя, прив'язаних до опори причалу, тому дуже здивувався, коли Ісус, не вагаючись, пройшов повстреття. Останнє з них. На краєчку пірса Ісус обернувся до мака і усміхнувся. «Тільки після тебе», – запропонував він, і з дещо глузливою посмішкою «й» вклонився. «Ти, певне, жартуєш?» – обурився мак. «Я гадав, що ми зібралися на прогулянку, а не на пляж». «Саме так» однак, думаю, озером буде швидше. «Узагалі я не дуже добре плаваю, до того ж вода, здається, дубіса холодна», – поскаржився Мак. Несподівано він усвідомив, що сказав, і зашарівся. «Ех, я маю на увазі, вода просто крижана». Він напружено дивився на Ісуса, а той, здається, – Насолоджувався його з ніяковінням. Послухай, Ісус схрестив руки на грудях. Ми обидва знаємо, що ти гарний плавець. Якщо не помиляюсь, ти колись працював рятувальником. Вода справді холодна, озеро глибоке. Але я не пропоную плисти. Я пропоную перейти на Інший берег. Мак нарешті почав усвідомлювати, що мав на увазі Ісус, а саме прогулянку по воді. Той, розуміючи його сумніви, наполягав. Ну ж бо, Макку, якщо Петро зміг. Мак нервово засміявся, потім, щоб переконатися, що йому не почулося перепитав: Ти е, хочеш... Щоб я пішки перейшов з тобою на інший берег, я хе, правильно зрозумів. А ти швидко все вловлюєш, маку, Від тебе точно хе, нічого не приховаєш. Ходімо, це буде весело. Мак став на край причалу і подивився донизу. Вода плескалася лише за фут від місця, де він стояв, але якби вона навіть була на сотні футів нижче, нічого не змінилося б. Відстань здавалася величезною. Пірнути було нескладно, адже він робив це безліч разів. Але як зійти на воду, стрибнути, наче на бетон, чи вийти, як із човна? Він озирнувся на Ісуса, який досі посміювався. У Петра було схоже запитання. Як вийти з човна? Це все одно, що зійти зі сходинки драбини за вишки в один фут. Нічого особливого. «Хіба ноги не намокнуть?» – запитав Мак. «А ти як хотів. Вода ж мокра?» Мак подивився на воду, потім знову на Ісуса. «Тоді...» «Чому мені так складно це зробити?» «Скажи, що саме тебе лякає?» «Дай подумати», – почав мак. «Я боюся видатися бовдором, боюсь, що ти почнеш глузувати. І як каменем піду прямісінько на дно, мені здається...» «Саме так», – перебив Ісус, – «тобі так здається...» Яка могутня річ ця ваша уява? Вона робить вас схожими на нас. Однак без мудрості уява – це суворий учитель. Аби тобі це довести, дозволь запитати. Люди, на твою думку, були створені, щоб жити в минулому, теперішньому чи майбутньому? Ну, мовив мак, вагаючись, найлогічніша відповідь – що ми створені для теперішнього, правильно?» Ісус усміхнувся. «Розслабся, мако, це не іспит, а, звичайно, розмова. До речі, ти не помиляєшся, але скажи, де ти проводиш найбільший часу подумки, в минулому, теперішньому чи в майбутньому? Перед тим, як відповісти, Мак на деякий час замислився. А, гадаю, мені таки доведеться визнати, що найменше часу я витрачаю на теперішнє. Особисто я чимало часу присвячую минулому, а решту – майбутньому. Точнісінько так, як і більшість людей. Перебуваючи в тобі, я перебуваю в теперішньому. Оскільки існую в теперішньому, не в минулому, хоча багато чого можна згадати і зрозуміти, озираючись назад, але лише на мить. І без сумніву я не існую в майбутньому, яке ти собі уявляєш. Маку, ти розумієш, що в твоєму уявному майбутньому, заснованому на певному страху, мене майже ніколи. Немає поруч. Мак укотре замислився. Це правда. Скільки часу він згаяв на хвилювання про майбутнє. В його думках воно поставало похмурим і сумним, а то й жахливим. У майбутньому, який уявляв Мак, справді не було Ісуса. Але чому так? запитав Мак. Усе через твої відчайдушні спроби контролювати те, що ти насправді контролювати не можеш. Ти не маєш влади над майбутнім, тому що воно для тебе нереальне і ніколи таким не буде. Коли ти уявляєш, що зло, якого боїшся, перетворюється на реальність і плануєш, як цьому запобігти, то вдаєш із себе Бога. Це приблизно те саме, про що говорила Сараю, відповів Мак. Звідки тоді стільки страху в моєму житті? Через нестачу віри. Ти просто не усвідомлюєш, що ми тебе любимо. Людина, яка живе страхом, ніколи не знайде свободи в моїй любові. Я маю на увазі нераціональний страх, який стосується реальної небезпеки. Уявний, зокрема щодо майбутнього. У твоєму житті страх займає стільки місця, що ти не можеш ані повірити в мою доброту, ані усвідомити мою любов у своєму серці. Ти співаєш і говориш про те, чого насправді не знаєш. Мак знову подивився на воду і тяжко зітхнув. Ах, мені здається що вода так далеко, як на мене, до неї лише один фут, засміявся Ісус, поклавши руку макові на плече. Це було саме те, чого йому не вистачало, і мак зробив нерішучий крок уперед. Увесь час він дивився на протилежний берег, намагаючись переконати себе, що вода досить тверда, а її рух не повинен відволікати. Пакети з їжею він про всяк випадок тримав над головою. Приводнення виявилося м'якшим, ніж він очікував. Вжиття одразу намокло, але ноги занурилися у воду лише до кісточок. Озеро продовжувало рухатися навколо, він леді не втратив рівновагу. Усе це мало дуже дивний вигляд. Зиркнувши донизу, Мак переконався, що його ноги на чомусь твердому, але невидимому. Він обернувся і побачив, що Ісус стоїть поруч, тримаючи в руці черевики зі шкарпетками, та всміхається. «Перед такою прогулянкою ми завжди роззуваємося», – засміявся він. Мак похитав головою, теж не втримавшись від сміху, і присів на край причалу. «Здається, що й мені доведеться». Він зняв черевики, викрутив шкарпетки, закатав штани. Вони рушили до протилежного берега, до якого було десь півмилі. Несучи в руках взуття й пакети з обідом. Вода збадьорювала своїм холодом, аж по спині бігали мурашки. Прогулянка озером разом із сосом. Уже здавалося найприроднішим способом пересування. Усвідомлюючи це, мак не міг втриматися від усмішки. Час від часу він дивився під ноги, сподіваючись побачити форель. «Знаєш, це ж неймовірно, Навіть неможливо!» Нарешті вигукнув він. «Звичайно!» – підтвердив Ісус. Коли вони наблизились до берега, маку почувся шум водоспаду. Хоча він і не бачив, звідки звук виходить, той наростав. Ярдів за двадцять від берега мак зупинився. За високою скелою ліворуч він нарешті побачив чудовий водоспад, що ринув із висоти, що найменше став путів у водойму на дні ущелини. Там він Перетворювався на великий струмок, який, напевно, десь впадав у озеро, але мак цього не бачив. Між струмком і водоспадом можна було розгледіти гірську луку із розкиданими по ній дикими квітами, насіння яких позаносив туди вітер. Картина вражала, і мак завмер на мить, вбираючи цю красу. У голові промайнув. Образ місці, але надовго там не затримався. Вони підійшли до вкритого галькою пляжу. За ним простягався розкішний густий ліс, що прилягав до підніжжя гори прикрашеною шапкою свіжого снігу. Зліва, неподалік від краю галявини, по той бік невеличкого, але дзвінкого струмка, починалася стежка що відразу зникала в лісовій гущавині. Мак вийшов із води на каміння, підійшов до поваленого дерева, сів на нього та ще раз викрутив шкарпетки. Потім поклав їх разом із черевиками просушитися під променями обіднього сонця. Тільки тоді він підвів очі і подивився на озеро. Краса приголомшувала. Він Бачив хижу, над її червоним цегляним димарем повільно здіймався дим, осідаючи серед садових і лісових дерев. Усе це здавалося мініатюрним на тлі гір, що нависали позаду, ніби вартові. Мак сидів пліч-опліч з Ісусом і насолоджувався мальовничою симфонією. «Велику, справу ти робиш». Тихо вимовив він. «Дякую, мако, але ти бачив зовсім небагато. Поки що я лише милуюся більшістю з того, що існує у Всесвіті, наче особливими полотнами в закутку майстерні справжнього митця. Але настане день. Хех, ти можеш уявити світ без війни, і як наслідок без боротьби за виживання? А що ти маєш на увазі?» Земля схожа на дитину, яка виросла в сиротинці, без допомоги й поради. У голосі Ісуса забриніли нотки прихованого обурення. Дехто намагається їй допомогти, а дехто просто використовує. Людство... Одержало завдання з любов'ю доглядати за всім живим, а робить навпаки. Плюндрує землю, не задумуючись про міру своїх потреб. Люди майже не думають про власних дітей, які успадкують менше любові. Вони утискають природу, а потім, коли вона здригається, вивергаючи свій подих, ображаються і замахуються кулаками на Бога. «Ти що хе, з партії зелених?» – запитав мак, – ледь не з докором. Ця синю зелена кулька в чорному просторі принижена, змучена і водночас прекрасна. «Мені знайома ця пісня. Ти глибоко переймаєшся долею свого творіння», – усміхнувся мак. «А вже ж! Ця синьо-зелена кулька в чорному просторі належить мені!» – наголосив Ісус. За хвилину вони відкрили свої пакунки з їжею. Тато приготували їм бутерброди, які вони з'їли з неабияким апетитом. Мак жував щось надзвичайно смачне, але ніяк не міг визначити, якого воно походження – рослинного чи... Тваринного. Він подумав, що краще про це не запитувати. Е, «Так чому ти все не виправиш?» – поцікавився мак із повним ротом. Е, «Я маю на увазі землю, тому що ми віддали її вам. Але ви можете забрати її знову?» «Звісно, можемо. Однак тоді вся історія завершиться» так і не добігши кінця. Мак кинув на Ісуса натямущий погляд. Ти помітив, що я ставлюся до вас не як цар і Господь, хоча саме так ви мене постійно називаєте. Я ніколи не контролюю ваш вибір і не примушую щось робити, навіть тоді, коли ваші наміри можуть заподіяти шкоду іншим та і вам самим. Перш ніж відповісти, мак глянув на озеро. Шкода. Якби ви інколи втручалися, це би врятувало від болю мене і тих, кого я люблю. Любов, пояснив Ісус, це те, що ніколи не нав'язує свою волю. Справжні стосунки завжди передбачають покірність навіть коли вибір неправильний чи шкідливий. Цю красу ти бачиш у моїх стосунках і з татом, і сараю. Ми віддані одне одному. Так завжди було і завжди буде. Тато настільки ж відданий мені, як і я йому або сараю. Покірність зовсім не стосується влади чи слухняності. Вона випливає із відносин Побудованих на любові й повазі. Насправді, так само ми віддані й тобі. Мак був спонтеличений. Хіба це можливо? Як творець Всесвіту може бути відданий мені? Це все тому, що ми хочемо, аби ти ввійшов до кола наших стосунків. Нам не потрібні раби. Змушені підкорятися нашій волі. Ми хочемо мати братів і сестер, які б жили разом із нами. Напевно, ти хочеш, щоб саме так ми любили одне одного. Я маю на увазі чоловіків і дружин, батьків і дітей. Такими, мабуть, повинні бути стосунки між усіма? Точно, якщо я є твоїм життям покірність. Найприродніше вираження мого характеру у межах нових стосунків. Покірність стане найкращим виявом і твого єства. Хочеться, щоб Бог усе виправляв, аби тільки люди не страждали. Мак кивнув на знак згоди. Проте, на відміну від нен, я не дуже добре розуміюся на стосунках. Ісус доїв бутерброд. Закрив пакет і поклав його на колоду, потім змахнув кілька крихт із вусів, і короткої бороди. Узявши палицю, що лежала поряд, він почав щось креслити на піску, продовжуючи розмову. Це тому, що ти, як і більшість чоловіків, найважливішими вважаєш свої життєві досягнення, а нен, як і більшість жінок, стосунки. Для неї це природніше. Ісус замовк, спостерігаючи, як заводив 50 від них у воду, пірнув морський яструб. Невдовзі птах повільно злетів, тримаючи в кихтях досить велику форель, що намагалася вирватися на волю. Це означає, що в мене немає надії. Мені справді хочеться мати те, що є у вас. Проте я й гадки не маю. Як це здобути? На твоєму шляху, маку, зараз чимало перешкод, але тобі слід навчитися їх долати. Я вже усвідомлюю, що місці більше немає, проте жити з цим нелегко. Річ не лише в твоєму ставленні до вбивці місці, існують інші, набагато серйозніші речі які не дають тобі жити з нами. Ваш світ зруйновано, оскільки в Едемському саду, зробивши вибір на користь власної незалежності, ви занапастили стосунки з нами. Для чоловіків свобода переважно полягає в тому, щоб у поті чола робити щось своїми руками. Так вони відчувають свою захищеність, особливість і значимість здобувши право вирішувати, що добро, а що зло. Ви самі визначаєте свою долю. Саме цей поворот завдав стільки болю. Ісус підвівся, опершись на палицю, але зачекав, поки мак доїсть свій бутерброд і зможе продовжити прохулянку. Після цього вони пішли вздовж берега. Це ще не все. «У жінки є свої бажання. Вона звертається не до праці, а до чоловіка, який прагне нею керувати, тобто бути її володарем. До того, як це сталося, вона знаходила захищеність, свою особливість, а також розуміння добра та зла лише в мені, як, до речі, й чоловік. Не дивно, що з я зазнав невдачі». «Здається, я не здатний її повністю в цьому задовольнити. Ти створений не для цього, намагаючись забезпечити Нен тим, що вона дійсно потребує. Ти вдаєш в себе Бога!» Мак нахилився, підняв плаский камінець і жбурнув його так, що той пострибав по воді. «Чи є якийсь вихід? Він дуже простий!» Але водночас складний для тебе. Це шлях повернення. Повернення в мій бік. Він полягає...